اما بعد واظن من لزيمين اليبريط شرح السنه امام بربهاري رحمه الله يمن فينا نثناون كاثون اوتوري رحمه الله واعلم ان من قال لفظ بالقران مخلوق فهو مبتدع براديه سي اي شيء ثوت شطيمي ام القران استي كريوم اي زبيدازي ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي كوس هيست اا نوثو مثلا پر كورامي مس اش تي كريوم اس نوك اش تي كريوم اي اس جهمي هكذا قال احمد بن حنبل مثلا كسو كاثن احمد بن حنبل باستاي ثوت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسمكم بعد فسير اختلافا كثيرا دوثس كهفان پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوز دوت يته پريوس پس مييه دوت سوس كوم كندستيمه فياكم ومحتثات الامور بر روحني پري چوستي واتو سپيكورا فانها ضلاله سبزا تا ين دويم وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين pra kapu një për sunetin timë dhe sunetin e khalifëve të drejtë dhe të udhëzuar dhe udhëzues Abdu Aleyha bin Nawazil mbaje një këtë sunet me duke shtërngu me dhe mbalë Do thotë në këtë pik autori Rahimahullah fletë për një cëstje së ka sëqerua dhe tjera herë edhe që është prej bazave të akidës së ehl-usunetit, bazave në të cilën kanë në të cilat kanë kundërshtuar grupet e devijueme, ajo çështja e cilësive të Allahut mbërzijtësi, edhe sidomos çështja e të folurit të Allahut, edhe çështja e Kur'anit. Nuk ka dyshim se argumentet janë të prera se Allahu flet. Edhe ajo çështja e Allahut që përket me në Madrisë e tij, do të ti, them ashtu si i përket Madrisë së tij, pa përngjasim dhe pa mohim, domethënë të kësaj cilësie. Edhe nuk ka dyshim se mbaz të kësaj të thotë Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Kjo është ky është besimi i Ahli Sunnetit, se Kurani është fjala e Allahut, nuk është i krijuar. Por është fjala që e ka fol Allahu subhanahu wa ta'ala kur është fjali i Allahut ose të folurit e Allahut, cilësia e Allahut nuk është e krijuar. Ëh, Xehmit edhe Mu'tazilit, të cilët i kanë mohu cilësitë e Allahut, kanë thënë se e, kjo të folurit nuk i takon si cilësi nuk i takon Allahut. Edhe kanë thënë se Kurani është ëh, do të thonë krijesë që e ka krijuar Allahu, do të thotë fjalë, të cilat Allahu i ka krijuar eh do nuk është fjalë që i ka fol Allahu. Ehm këta domethën pra këtu dy grupe dallohen qartë. Ehlusun wel jemaa që thon se Kurani është fjala e Allahut, nuk është i krijuar. Edhe Xehmit, Mutezilit, edhe kush i pason ata, thon Kurani nuk është fjala e Allahut, po është i krijuar. Ë ka tjerë Shka thonë, nuk e kanë thonë, asket, asket, por kanë thonë, Shqiptimim i Kurënit ashtë i kryum. E dhe kjo fjalë mundët me pasë kuptim e, të sakt, mundët me pasë edhe kuptim e, të devijum. Pra ndaj, djetarët e sunetit, në, kon, në atë kohë, në kohë, në Selefit, më thanë edhe në kohë nima Mahmedit, e kanë kuptu mirë qëllimin e atinë ose kanë kuptu, e kanë kuptuar ë rezultatin s'ka sjell kjo fjalë. Prandaj kam thënë se kushtojt këtë fjalë, ai është b.z ose kam thënë se është xhmi. Do të thonë ai njëherë çka thot shqiptimi i Kur'anit, është krijuam, ka mundësi me pas për çëllim veprën, shqiptimin, edhe ka me pas e, ka mundësi me pas për çëllim Atë që shqiptohet, të më thonë, shqiptimi me, me kuptim ajo që ka thuhet. Dhe të ajo që thuhet janë fjalë të Allahut, shka i ka thonë Allahut, nuk janë të krijuara. Edhe prendaj në se thotë dikus se ajo është e kriume, të më thonë, se e, ja ka qelë rrugën në gjëhmive, të më thonë që me thonë fjallën e tyre, pra që ta thonë këtë mendim se kurani është i kriume nëse e ka për qëllim, pra nëse e ka për qëllim keq, nuk ka dyshim se është xehmi. Por nëse e ka për qëllim veprën e njerit, shqiptimin, atëherë Propus Bidatzi, kan thon dietarta se ko se Imam Ahmed ibn Hanbel, sidomos, sepse kjo ia ja ucel rrugën, do të thon xehmive që me me futtë të njerëzit kët devijim për më thanë se Kurani është i krijuar. Prandaj gjithmonë kur një fjalë ka edhe kuptim të sakt, edhe të pasakt, pra ai fjale duhet mu largu ose me më sqaru tamam. Donë të thonë mu sqaru qart, jo më bëj ashtu që me të jetë rrugë ose derë e njerëzve të devimit, njerëzve të bidartit, që ta fusin devimin e tyre vëse ta përhapin, dhe më thonë, bidatin e tyre. Edhe për shkak të kësaj që njëni për këtune dy kuptimeve, është devim i qartë, për këtë shkak, djetartë kanë paralemru me ashpërsi, edhe kam thonë saj është njësoj sikur në gjëhmit. Më thonë, Ima Mahmedi, për shkak të kuptimit ti, edhe për shkak të fikut që e ka pas edhe luftës, shkak e ka, ka bopër, mbrojtje në sënetit, i ka bau bidatëzija ta që thonë Shqiptimi imi kuronin. Dhe të Shqipës të pak ma vësir me sëqeru, se arabistë vjen pak ma e natyrshme kjo fjali, laf Kur dhe i bil Kurani ma hlyuk. Dhe të kurune Shqiptojë i Kuronin, kjo është e kryuar. Dhe të të që stu mundët me sum njerëz me kuptu se është përqilim ajo që e Shqiptonë, Edhe mundot dikush me kuptuar gjithashtu se është për qëllim vepra. Domethënë shqiptimi, lëvizja e gjuhës e buzëve kështu me radhë. Edhe e, prandaj kjo thënie e kësaj fjalë në përgjithësi është bidat. Domethënë pa shjarim. Mirë, por rreziku i madh është se edhe mohimi i kësaj fjalë në përgjithësi gjithashtu është bidat, sepse siç them, një, një e, ka dy kuptime, një sahih edhe një datit. Dhe veprat e njerëzve janë të kryume. Njerë se cilë alëvizje e ti është e kryuar, përëndaj nëse thot diku se nuk është një veprat ose vepra nuk është e kryume, gjithashtu pajtohet me fjallën e kaderive, Edhe në qëfës e thotë se është e kryum, du më thanë pajtojtë me fjallën e gjehmive, kështu që njëri ju duhet mu largu, du më thanë prej këtyre fjallëve, pasuset e sunetit janë të qartë. Du më thanë e thonë akiden e vetë, qartë asë. Nuk ka ati kështu maskime, vërtitje, kështu me radhë, për du më thanë tregojt qartë ajo që kanë është hak, duhet mu shqiptu, mu deklaru, du më thanë, qart. Pra Kurani është fjala e Allahut, që e ka thënë Allahu, edhe nuk është krijuar, edhe nuk ka këtu çka me e, me cilë me mbështjell. <laughs> Domethënë edhe me thonë jo shqiptimi nuk është shqiptimi ashtu më radh. Pra pa susitë e, e Sunetit e thon hakun qartë pa mjegullim dhe pa pa shtjellim prandaj Imam Ahmethi për këtë shkak edhe dietarte e hadithit, domethënë el hadithi ta psycho kuris kur ka qenë kjo fitnë domethënë aktuale, e, janë kon tasper në këtë çështje. Edhe kanë fol, do thot me ashpërsi që mos me leju njerëzit do thot më devju me me mashtrime, me manipulime të këtilla, sepse nuk ka dyshim se kjo ka qenë edhe E, ka qenë kurth i gjëhmive, ndoshta, si kanë thonë disa djetarë, ndoshta dhe ka qenë e, kështu futje si infiltrim i gjëhmive. Më thëmë, kanë shti një fjalë, me të cilën mujnë me mri të qëllimi vetë. Pasia, lisoneti e së tjarojnë hakin, bitatëzit e kanë shumë vështirë me mi bo balë ati hakit, pra ndaj, fusin fus njërës të këtilë, ose fjalët të këtila, që ka mujnë mi mastru disa njerës për me mujt me prumat batilin e ty në që e kanë. Kurse djetarët e sunetit, të më thënë, janë vigilente dhe i vërejnë këto qëstje, se kjo është prej mbrojtjesë, Allahu qëmëhanahu wa ta'ala, Allahu ka thënë, ina nahnu në zëllë në dhikrave, ina lehu la hafidhun, dhe më thënë, ne e kemi zbritë kuranin edhe ne do të mbrojmë, kurani është të mbrojturë, Pra nuk, nuk, nuk ka mundësi të ndrysohet Në asë një mënyr Asë duke intervenu Në fjalë të Kuranit në Mushaf Nuk ndodhë asë njëherë Mirë pa dhe nuk ka mundësi me humpë Gjithashtu kuptimi i drejt i Kuranit Kuptimi cka i ka pru Cka i ka drgu Allahu Që i ka sëqeru Për nga mejri sallallahu ene sallem Atë që i ka në madhe dhe i ka në dardë Sahabe dhe të të të aja Mbejt e të pandrysusme Edhe pse Grupet ndryshme të njerëzët dhe vijum mundohen në mënyrat ndryshme, me futë diska në ta, mirë po Allahus subhanahu wa ta'ala, gjithmonë siel njerëz, edhe sebepe, dhe dhe që i e mbrojnë atë hak, edhe kjo është, për, për shka këtë kësa, jë është edhe vigilenca e djetarve të sunetit, që nuk ju kalojnë mashtrimet këtila, thënë, nuk mujnë me mri, bidat gjitë nuk mund me mëri sukses dhe më thënë që me maskime edhe me pështjelime, me hit në mesin e hlisonetit, edhepse ka ndodhë në shumë kohë, edhe zdoherë ndodhë, dhe më thënë hit dikush, një kohë të gjatë, maskohët edhe i flet fjalët e hlisonetit, mirë por në momentin qka a i fillon me bo devijime edhe fillon mi përhap ato eh ato helmet e veta si kan thon vet Imam Berberah i rahimahullahu ka thon se bitaxit janë sigur akrepat do të se nuk janë ato që sulmojnë haptas po janë çka maskohen fshihen sikur akrepi s'ka rin në dall në sallë ner edhe elë vetëm beastin jashtë edhe kur ti vije mundësia atëherë thumbon edhe bitaxit do të thon hin në mesin e hadisunedit edhe paraqiten me sunet, do të thonë mbulohen me sunet, me fjalë sunetit. Kur tju vije mundësia lëshojnë helmin e vet. Mirpo në çat moment ska ata sfacin diçka prej bidatit, detart me dhuntin e Allahut. Do të thonë detart janë në prit, në roje, do të thonë në kufirin e sunetit. Nga nga tjetër, bidat gjitë mundohen edhe me shti përqarje me se hlisonetit, duke janë vesh në një fjallë të tyre dikujt prej djetarve të hlisonetit. Dhe më thanë, janë vesh në një, një bidat të ty në shka e kanë, dikujt prej djetarve të hlisonetit edhe me kitë fitojnë në dy aspekte. Njën një aspekt, se njerëzit e thjesht, shka nuk kanë sum dituri i mastrojn duke i thënë se filan dietari ka thon e ka thon këtë mendim. Edhe kështu e përhapin bitatin e ty. Në thon i bëmbazi pse nuk ka thon se Sheikh Albani ka thon e kështu, diçka që nuk e ka thon. Përti mastru për ta mastruani numër të ehle sunetit për një, për njerëzve tjetër edhe nga nga tjetër, për me fut përqarje mes vet djetarve të hlisonetit, ose aty në shka thresin për nësunet, duke janë veç dhe një qësi devijimi, si ka ndodh me imam Bukharin, Rahimehullah, për të cilin e kanë thonë që ta, e kanë përhap, se Bukhari u thot, laf dhe i bil Kur'an më hluk, dhe më thonë, e, kurunë shqiptoi Kur'anin kjo është krijuar. Do të thonë këtë fjalë ja kanë vesh e, Imam Buharih rahimahullah. Edhe kjo është përhap një herë prej tij. Do të thonë si është përhap te shumë njerëz, saqë edhe te disa dietar siç është Imam Muhammad ibn Yahya adh-Duhli rahimahullah i cili e ka bëb bidaxhi Buhariun se ka thon se ka thon kët fjalë. Do të thon është përhap prej tij, jo smves kjo fjalë. Edhe disa edhe prej dietarëve e kanë pranuar si vërtet. Mirpo, Allah subhanahu wa taala, do të thon nuk e lë fein e tij muzduk, edhe gjithashtu nuk i lë robrit e tij sinqert, e mupastrou për e zbulon realitetin edhe i çet ndrit, do të thon e robrit e devotsum edhe më asnjë kohë të shkurt, është kuptuar se Buhariu është prej atyre që më së shumti e kundërstojnë këtë fjalë. Bila Buhariu në librin e tij Khalqu af'ali al-ibad, do të thonë, ë titulli i librit do të thotë se veprat e robërve janë të krijuara. Do të thonë që është titulli, aty në atë libër ka thënë se ë ai s'ka thotë Shqiptimi imi kuranit është i kryum, është kafir. Dhe më thënë, iman Bukhari është për atyre që ka shumë asëpër e kanë kundrëstu këtë bidat. Mirë po ati është në veshë edhe ka kalutë të disa njerës, por si që thamë, mas një kohë e të shkurt, ajo është kuptu edhe është, është demasku të më thënë shpifja. Edhe kështu gjithmonë atë njerës ka duen fitne edhe duen probleme, qështu një në veshën disa Njerëzve fjallë që ka nuk i kanë thonë edhe shkojnë me ato të djetartë edhe bëjnë probleme edhe bëjnë... Mas një kohë e, mas një kohë e, ato kuptohen. Mirë po, njëherë bëjnë të një, një fitë në... E kjo është shkakusit që të regohet në jetën e imam Bukharit se mas kësa i shpifje, du mu thonë, jeta e ti është vështirësu shumë, se njerëzit kanë folë edhe... E, ku se ka prëvu e di se s'ka du më thanë kur e, akuzohes me diska t'il me bidat thonë, të cilin t'i e lufton në realitet edhe s'ka që ka thanë o Allah, to ka më ka ngustu edhe pse ashtë shumë e gjerë edhe ju ka lutë Allahot që me mërë të aj edhe mas një kohet skur t'ka vdek du më thanë t'ka vdek duke qenë një akuzum se thirë për bidat e kështu me rad kurse kuptohet se në mesin e kët umetit musliman kuptoi është kuptuese kush është Imam Buhari edhe se si e ka mbrojtaj sunetin edhe si e ka luftu bidatin. Do thot bidatxit s'ka dojn fitnë i përdorin këto metoda. Do më thon kjo fjalë është fjalë s'ka jaçel rrugën xehmive ose ja u përgadit terrenin, do të thonë që mi thon njerëz se Kurani është i krijuar. Që ato shto fillojnë njerëz se kjo sh... ti kur e shqipton, kjo çka ti e shqipton as të krijuar. Edhe për më rrënjë se ato fjalë çka thuhen janë të krijuara, kurse në realitet ato janë fjalët e Allahut të lartësuar, nuk janë të krijuara. Kurse vepra e njerëzit, zëri i njerëzit, do të thonë <coughs> janë të krijuar. Prandaj Për me definu ma ma qartë, kam than disa predjetarve si një lojt definicioni, el esautu, esautu lëtari, el kaulu, kaulu lëbari. Në më thanë, zani është i ledzuesit, kurse fjallë është i kryuesit. Në më thanë, fjallë të janë të lautë, kurse ajqka është, zani ati që i dëgjojët është i kryumë, edhe është i ati i ledzuesit, kurse fjallët që ka thuen janë, fjallët e Allahut dhe nuk janë të krijuera. Pashtu, edhe ka tjetër grup, që ka kanë thonë, ne nuk themi asë është i kriju, asë se nuk është i kriju. Nuk, nuk himë këtë temë, në themi kurani është fjallë e Allahut, edhe kur gjama teper. Edhe këta gjithashtu i kanë bëhë bidatëgji <coughs> edhe gjëhmi kanë thonë, ka thonë imam Ahmedi saj, ti thot unë nuk them as është i krijuar, as nuk është i krijuar, ai është xhemi. Domethan sepse ai është i është dysues, domethan dyshon, a është kjo fjala e Allahut e krijuam ose jo? Kurse domethan ata kanë thonë, kjo është fjala e Allahut, është fjala e Allahut, por nuk themi se është e krijuar ose nuk është e krijuar. Ëh edhe këta gjithashtu i kanë dogarit dietar xhemi sepse kjo është gjithashtu kundrështim ose dyshim në fjallë të Allahut. Allah subhanahu wa ta'ala ka than, wa in ahadu minel mushrikines të gjarake, fe azhirhu hatta jesme a kelam Allah. Në më than, nëse e dikush prej mushrikve të kërkon besë ose mbrojtje, atër e mbrojtje dheris me qëlim që të dëgjoj fjallët e Allahut. Në më than, Allahu i ka qujtë, e ka qujtë kuranin fjallë e Allahut. Pashtu, ka thonë Allahu, wa kellem Allahu Musa te klima, dhe të Allahu i ka folë Musajt me fjal, dhe më thonë konkretisht me fjal, pra Allahu i ka folë <coughs> Musajt, dhe nuk ka thonë vetëm i ka folë Musajt, po kellem Allahu Musa te klima, dhe më thonë, kjo është përforcim e foljes, që të thotë se sigurët se Allahu i ka folë, jo se ka kryu fjalë që i ka të gjuë Musa i Alehi Salatu Ves Selam. Këta gjëhmit, dhe më thanë, gjithashtu edhe gjëhmit, thanë se kurani është fjale Allahut. Mirë për gjëhmit, me thanë, fjale Allahut, është njësaj sigur me thanë, deveja Allahut, shka ka kriju Allahut për, e, se që shtu e ka përmenë Allahut, naqat Allahi wa suqjaha, dhe më thanë, rueni dhevejn e Allahut, dhevejn që ka kryu Allahut, edhe të thonë, kurani është fjale Allahut, amë nuk thonë, është e kryu ma jo. se jo, pra i bje se gjithashtu është i kryu. Dhe më thonë, piket këtyne kuptojmë se shka do thotë dysimi ose hezitimi në mbajtje në qëndrimit në mbrojtje në asajt që ka thonë Allahut edhe që ka thonë të nga meri sallallahu në sëllim. Nuk është asme e, lakime me pështjelime, e çështme thon e, si e thon kësaj menetin inferior do thot mua mos mu përzi me fjalmë do bëj më mësem se të gjithë do thot se ona nuk fali për këtë tem kurse a janë diçka që ti e ke obligim me embrion e këto fitne dhe këto devijime kanë ardhur për njerëzve ka filluar me devijimet në emra dhe cilësitë e Allahut Edhe ato duke i zbraps cilësitë e Allahut prej kuptimeve, do të them kan mri deri tek këto çështje. Ëh, edhe kan thënë se Allahu pra ka, ka krijuu fjalë, sa Allahu nuk fol. Duke thënë se ju që thani se Allahu flet, do të them për më thonë, për me thonë që dikush flet duhet me pas dy buzë, apo me pas dëu e kështu me radhë. Edhe ju e bani e, e përngjasoni Allahun me krijesat kurse në realitet ata e se Allah nuk me fol, pra. Dhe më thonë se Allahu me, me me nuk mundës me fol, prandaj do të thonë se e prangjasojnë me me mec, me ata krijesa që s'ka nuk mund të më fol. Edhe prangjasimi i tyre është më i keq se prangjasimi që mendojnë që jam duke mohu. Edhe kuptohet se ai s'ka flet, është më i lartë se ai s'ka nuk flet, prandaj Ibrahimijel sallallahu alaihi wasalam në argumentimin për Me, me mushri këtë kërka debatu për qostje në idhujve, ka thonë, si adhuran i këta shka nuk flasin, dhe më thonë se adhurojeni Allahun e cili flet. Pastaj, ata shka thonë se Allahun nuk flet, edhe se fjalët e Allahut janë të kryume, ajo në realitet në nënkupton edhe mohim të krejt kryimit të Allahut. Sëpse Allahus subhanu të ala ka thonë, innë me emruhu idha erade shejën, Lehu kun në të thotë lehu ku fikonëm për shemb kur allah do diçka me kriju i thot bahu edhe ajo bëhet do të thon se allah i thot me me fjalë me fjalën bahu edhe bëhet kurse sipas kuptimit të atin do thot se allah duhet me kriju në fjalë bahu që me kriju pastaj ajo fjala e krijume e krijon krijesën do thot se ka tjetër krijues përveç allahut edhe përveç asaj tash eh do që mos i shum thel, më thellë do të thon se për me kriju diçka duhet me kriju një fjalë e atë fjalë prapë do të me kriju me një tjetër fjalë këtu më radh ajo është shkapië si rezultat do <coughs> të thot devijimi i tyre dhe Allah subhanahu wa ta taala e ka lëvdu vetën do të thon me cilësitë e tij s'ka e ka zbritur në Kur'an ka tregu cilësitë për sosmërisë edhe cilësitë dhe më thënë me cilat mëritan Allahu lafdi edhe lëfdat. Pra ndaj, Allahu e ka lifdu vetën me fjalët e ti. Ka thënë, kullë u kanë e lë bahru mida dhe lë kelimat i rabbi, dhe më thënë, si kur të ishte deti në gjyrë për të ishkrujt fjalët e zotit tim, lënetfi dhe lë bahru, kabla e në thënë fete kelimat u rabbi, dhe rinë funda jetët, dhe më thënë, se deti do t'ishte mbaru dhe fjalët e zotit tim në do t'ishtë Nuk janë ato fjallë të Allahut, po janë krijes ashtë këtë kriju Allahut. Edhe, prandaj, du më thonë, bidati të të në ashti qartë, edhe në valitet kufrë, du më thonë, se Gjehmit i kanë bëho qafira, si që të tregojmë pak ma vonë. Por edhe ata shka janë me kësi qëndrim e hezitimi, du më thonë, qëndrim mes të dyve, ose përmi të dyve, se a njerë që ka thotë nuk jam aska kion, aska kion, dhe më thonë se është mbi ato, maj në altë, se... Pra nda e a ja shka thotë une nuk thomë, asë sigur ata që thonë se kurane është i kryum, asë nuk thomë, sigur ata që thonë se nuk është i kryum, dhe më thonë se është a njerë maj në altë dhe maj mencura, në realitet, a i ve në dyshim fjallë të Allahut që i citu me dhe fjallë të tjera, që ka përmenë Allahut gjithashtu edhe Po ashtu për nga meri, sallallahu sallam, në kam su dua, e udhu bi kelimatillahi të amma, e, ose e udhu bi kelimatillahi të ammati. Dëmë thënë, kërkojmë brojtje me fjal të Allah, ose të fjal të Allahut. Nëse ishin konë kryesa, dëmë thënë, ajo do të thotë që ne jemi të urdhru me bëshirkë, me, me, me kërku më brojtje të kryesa të Allahut. Ato janë fjal të Allahut, që nuk janë të kryuar, dëmë thënë, se janë cilësi të, Allahot, të cilën, Allahu i ka fol, i ka, e, sepse Allahu fletë si doaj edhe kur doaj, në mënyrën që i takon madrisë të ti, subhanahu wa ta'ala, fjal që ka i dëgjojnë krijesat e ti, dhe thotë, si që i ka fol Musajt aleslam, i ka fol Ademit aleslam, i ka fol Melajkeve, edhe i ka fol për nga merit sër Allah vë nësem gjithashtu, Gjibrillit aleslam, i fol me fjal të cilat a i uabart për nga merve, që i ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin, do të thotë ka zbrit shpirti besnik, ale qalbika litakuna min al-munzirin, do të thotë ka zbrit e ka zbrit në zemrën tënde që ti ti para lajmërosës ti thrasës njerëzit, bilisanin arabiyyin mubin, do të thotë në gjuhën e pastër arabe. Dhe Allahu po ashtu i ka sfiduar krijesat e tij se nuk mundën me fol fjalë sigur fjalë e Tij subhanallahu te ala ka thën kul la injtama'at al-insu wal jinum domethën thuaj sikur bashkohen xhinët dhe njerëzit ala enjatu bi mithli hadha al-qur'ani domethën se të sjellin në një të ngjashëm me këtë Kur'an la ya'tuna bi mithlihi domethën nuk mund të sjellin një të tillë wa law kana ba'duhum li ba'din dhahira edhe nëse ndihmojnë njëri tjetrin domethën i gjithë njerëzimi, mu mbledh edhe njerëzit e gjallë, edhe, edhe pejgamberët në mesin e tyre, domethënë edhe Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem edhe krejt të në tjerë, nëse mblidhen edhe ndihmojnë njëri tjetrin për me thën fjal, si i ka thën Allahu subhanahu wa taala, do thot nuk do të ken mundsi, askush, as me like et, po ashtu, jo vetë njerëzit, as me like et as gjallë, as njerëzit që në mesin e tyre edhe pejgamberët do të ta skuqshëm mund të më thon fjalë sikur të Allahut subhanahu wa taala. Edhe këto të gjitha argumentojnë e, se Kurani është fjala e Allahut, nuk është kriuar, prandaj, e krijuar, prandaj besimtari është i obliguar të më thon këtë fjalë qartë, pa hezitim dhe pa pështjellim. Pastaj autori rahimallahu aka përmend kët hadith pasi i, i përmendëm Edhe më herët disa prej bidateve që janë të përhapur at ktylla ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e njohur as pjesë e hadithit e Erbad ibn Sariyes radhiyallahu anhu i cili ka thënë se ishim te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe na mbajti një fjalim prekës madhëstor prej të cilët na utrondit në zemrat dhe na na rrodën sy të melot pastaj ne i tham o i dërguami Allahut. Kjo duket sigurisht ë si porosi ose këshill e dikujt që është duke u largu. Atëherë na porosit, s'ka na le porosi, domethënë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ju porosis që ti ruheni, domethë, mëkateve, ti ruheni dënimit të Allahut dhe të dëgjoni dhe të bindheni ndaj pushttarit edhe thotë se kusë do të ketë jetë prej jush, do të shohë shumë kundrështime, pra ndaj, ilaci cili është, ju kapu një personetin tim dhe sunetin e halifëve të drejt dhe u dhëzues, ka penifortat me dhëmpall, edhe ruhuni prej që është tjëve të shpikura në fe, se se cila shpikja në fe është bidat, edhe se cili bidat është devim, në disa transmitime se cili devim e ka përfundimin në zjarën e gjëhenemit. Prandaj, do të them këtë hadith e ka pruu autori rahimanullah. Në këtë masë si pika ose në këtë pikë, do thotë pasi i ka përmend disa pika me disa bidate, bidate të mëdha, e që është ndoshta për për kujtim, me pas kujdes, mu rujt prej secilit bidat. Edhe ky, siç është ky bidat, do të themi aty ne s'ka kan thonë se Kurani është krijuar, se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem kët nuk e ka thonë asë sahabët, asë kush për e kulefave, kulefarë rrashidin edhe të tjerve, asë kush për e sahabëve nuk e ka thonë. Edhe, e, qështje tjera, ato që ka thonë se Allahu nuk është në bjarësh, qëka e, e kanë humbë Allahu në kështu më radhë, qështje tjera, dhe më thonë, ato janë të gjitha bidate të generatave të më vëndshme, për të cilat në ka paralemru për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Edhe në ka nëz që spëtimin prej këtyre çështjeve me gjet duke u kap në e, si do të thotë duke u kap pas sunetit të tij, edhe sunetit të halifëve të drejtë. Suneti i ti tij ka thënë, domethënë që më marr Kur'anin ashtu si ka thënë, Allahu, domethënë cilësitë e Allahut edhe njohjen për Allahun më marr prej e, librit Allahut dhëve, pre të Allahut edhe prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë me këtë kuptim e kapru këtë hadith këtu, qëka njeri e, muslimani, du më thënë, gjithmonë duhet ta këtë parasysh, pra se kundërshtime do të këtë, grindje ose përplasje mes grupeve të ndryshme e zdoherë, do të këtë, dhe se cili besintarë për vete duhet me ditë, që mu largu për e zdoj gjoje, shka është e dalët, du më thënë, që ka dalë, pas për nga meri qëllë allahonis, du më thënë, të shkanë fejë, për të cilën nuk ka thirr pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, nuk ka thirr nuk kanë thirr sahabët, do thotë mu largu prej asaj, edhe mu kap fort vetëm për atë që e ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, edhe që e kanë zbatu sahabët e tij radhiyallahu anhum. Edhe një pikë tjetër po lexojmë në pikën e 100, thot autori rahimahullah wa alam annahu inma jaa ahla kul jahmiyah Ennehum fekkeru fir Rabbi Azza wa Gjell, dhe të dje se shkatrimi i gjëhmive, dhe më thënë kjojtë devim i madhi gjëhmive ka ardhë, përshkak se ata kanë fillu me mendu e, për Zotin e lartësumë, fe edhkalu lime vë kejfe, edhe aty në këto mendime i kanë futë pse dhe si, vë tëra kull ether, edhe i kanë lonë gjurë, dhe më thënë argumentet, kuranën edhe sunetin. Wawada'u l'kijas edhe e kanë bë, dhe me thënë, e kanë vendos si udhërëfyës mendimin e tyra ose krahasimin e tyra, wakasu dhina alë rëjëhim edhe fejna kanë krahasu me ma mendimin e vetë, feja'u bil kufri ajanën edhe kanë sildh kufër qartë, dhe me thënë, kanë pru kufër me ma këto mendime, la jakhfa enëhu kufër, dhe me thënë, nuk është nuk pra nuk është e pa qartë se ajo është kufër, du thëtë është shumë me qartë se kanë cjellë kufër, vë akferu lë khalqë edhe i kanë bo kjafira të gjithë njerëzit. Vë thërëhumul emru hatta qalu bit taqil edhe kjo të sështë i ka cjellë dheri sa kanë mri të mohimi. Këtu ka, ka fol autorit Rahimallah, duke i tregu Shka që të pëse Gjehmit kanë mëri dheri të kjo devim. Aja është pëse kanë fillu me mendu dhe me analizu për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse Allahun është kryu e si jonë të cilin nuk ka mundësi njeriu me kaplu me mendje. Por, duhet me marë udhëzimin për ta njohët. Për ta njohët Allahun vetëm prej shpalljes së ti. Allahun në ka urdhru që me mendu dhe me menditu rrëth krijesave të ti, kurse për Allahun, për vetën e ti, subhanahu wa ta'ala, ka than, la të drikuhul ebsar, Allahun nuk mund me, me kaplu shikimet edhe mendimet, nuk mundet me mendim njeri me, gjithashtu ka than Allahu, vëla ju hëjtu në bihi ilma, thon, nuk e kaplojnë me dituri Allahun, krijesat, du të dasë një krijes, nuk mundet me kaplu me dituri Allahun, Pra ndaj duhet me marë diturin për Allahun Vetëm prej të gjithdishmit për këtë të qështje E ajos vetë Allahu subhanahu wa ta'ala Me marë vetëm prej shpalljes, prej kuranit dhe sunetit Allahu i ka kriju kriesat Edhe ja u kanë gulit në krijim, në kriaturën e tyre Dhe thëtë këtë besim se Allahu egziston të ndaj nuk ka mundësi asë një prej kryesave, përmarë pa parasys se qëfar i nalti edhe qëfar kokëfërëci e që ka, nuk mundët me shkull prej zemrës të ti, besimin, ose ndjenjen se Allah ho egziston. Kjo është diçka e qartë të, të gjithë njerëzit, më thënë, edhe atër që ka betohen në ateizmin e tynë, edhe më thënë, nuk mundë me largu atë besim, edhe Allah ho në ka prunë shemë bujës të kërë faraoni, përshemë u d në momente të vështira e kanë shfaqë në besimin në Allahun, pra në egzistimin në Allahut. Edhe gjithashtu është edhe diçka tjetër se ajo cka është ma e pranusme edhe ma e qartë për logikat njërzore, është se kryu e si është një, i vetëm. Dëmë thënë edhe kjo është diçka edhe pse kanë deviju sumica e njërzimit edhe adhurojnë të tjerë edhe kanë besime deviju me Edhe për rububie, mirëpo, eh puna më e lehtë për mi bind, thotë, edhe për membrit e logjika e, ty e tyre së ndos, asht që mi bind se eh krijuar si është një i vetëm. Do të thonë kjo është diçka që Allahu ja ka mbjell në krijes njerëut, edhe e, kjo i mjafton. Njohja, do të thonë, këtë njohje çka e kanë krijes, në krijaturën e tij, njeriu ë do të thënë mjafton për Allahun. Kurse matut je për me ditë cilësitë e Allahut edhe veprat e Allahut duhet patjetër shpallje fi Allahu subhanahu wa taala, atë duhet me me ndiej. Gjithashtu edhe për mëmrit deri te tauhid i rububies, do të, të dhe më thënë për mëmrit e ajo bindjes se Allahu ose krijuesi është një i vetëm, po ashtu duhet me e, analizu edhe krijesa thotë nëse i analizon njeriu edhe pra urdhnat e Allahut edhe në krijesa edhe në shariat do të thonë me analizou se si Allahu i ka kriju krijesat e tij e çfarë rendi të personosur që stomarad s'ka sa nuk jemi në atë tentas do të thonë me elaboruar më gjat ose më gjat ose më gjerë por përfundimi është se ky që o Presësmari inkriem, edhe kjo, kjo Presësmari e sistemit të, të gjitha krijesave, patjetër e sjell si njeriu në përfundim se krijuesi është një i vetëm. Gjithashtu edhe kur si analizon në ligjet e Allahut në Kur'an, edhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, pra i analizon në, me sy analitikës, edhe me se, edhe me zemër të sinqertë, Në thëtë pa tjetër përfundojmë se ato janë vetëm prej Allahu të subhanahu wa ta'ala, sepse ato rrjedhin prej diturisët i absolute. Allahu të subhanahu wa ta'ala në kanë zitë pra me mendu rrëdhë kriesave. Ka thënë, inë fi khalqis se mawati wal ardi, wa khtilafi lejli, wa nëhari, la ajatu li uli lëbabë. Në më thënë, në kryimin e qeve dhe të tokës dhe në ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumente për njerëzit e mençur, çka kanë mençuri? Ku janë ata? Elladhina yadhkuruna Allah qiyamen wa quhudan wa ala junubihim, ata të cilët e përmendin Allahun në kamp, ulur dhe shtrirë. Ve tetfakkuruna fi khalqis samawati wal ard, a mendojnë rreth ose meditojnë rreth krijimit të qeveve të tokës. Rabbana ma khalaqta hadha batila, Zoti jon ti nuk e ke kriju kët kot. Do të thonë vetë për këtë, subhane ke feqina adha e benar, i lartësuar jeti nga gjdo e med, pra në mbroj prej dënimit të zjarit. Këto janë njerëzit e menqurë që kanë menquri, që i ka lëfdu Allahu subhanahu wa ta'ada, pra ndër njeri ju duhet mu përpjek që mi fitu këto cilësi, tjetë në mesin atyre që ka i ka lëfdu Allahu se kanë menquri edhe kanë kuptim të drejt. Kurse ata shka kanë mendu për Allahun e kanë lan kët, kanë filluar të mendojnë për Allahun, si është, pse është, pse është ashtu, pse është kështu, pse ka bëu këtë ose pse më pas këtë cilse, si ka mundësi më pas. Atëherë kanë deviju edhe kanë sku, do të them kanë thon fjalë shumë Tiranë edhe të mbar për Allahun subhanuhu vetala. Kan thon se Allahu ka obligim kët, Allahu ka ndalu me kët. Kanë thonë, Allahu ka, e ka obligim mi dënu e, më katatë. Motazilitë dhe Khararicë, dhe të thonë, kanë thonë që Allahu e ka obligim mi dënu më katatë. Dhe gjithashtu kanë thonë se e ka obligim mi shpërbly ata shka kanë bërë mirë. Dhe të thotë, kurse kjo nuk është e vërtetë, se kusë është taj që ka mundet me obligu Allahun. Allahu ka thonë, la ju s'alu. Amma jefalu e humjus elun, dhe më thanë Allahu nuk pyëtët për atë që ka e banaj, edhe kurse ata pyëtën. Dhe më thanë Allahu nuk e ka obligim mi shpërbluj ata që ka banjë veprat mira, po aja është dhënti prej ti, subhanehu më të ala, po astu nuk e ka obligim mi dënu ata që ka banjë mëkat, po aja është prej drejtësisë të ti, edhe prej asaj që ka doaj, dhe dhe Allah është prej cilsive të Allahut, së si jega për shkruajt vetën faalul lima yurid do të thonë është ai e bën vetëm atë që do ai subhanallahu teala do të thonë për kësaj e për këtë mendim i futje të mendjes do të thonë në këtë temë kanë ardhur deri te këtë fjalë edhe prandaj kanë thonë si ka mundësi me pas këtë cilësi pse me pas këtë pse mos me pas këtë edhe kanë ardhur deri te deri aty ku kanë ardhur kurse mendimi rreth siç thamë krijesave, edhe mendimi rreth shariatit, do të thënë me mendu për fjalët e Allahut, për uni kuptou drejt. Si ka thon, atëherë vjen deri te përfundimi, si ka thon Allahu, "Dhalikal Kitabu la raiba fi", do të thënë ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Pra kushemson Kur'anin drejt, si kam sub, eh, si ja u kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve, edhe si na e kanë përcjellë ata. Atëherë vjen e kjo përfundim, se kjo është liber në të cilin nuk ka asë një dyshim, hudallil mut tekin, edhe që është udhëzim për të devotshmit. El ledhine ju minune bil ghajb, më thënë ata të cilin t'i besojnë ghajbit, pra beson në Allahun, ashtu si e ka përshkrytë Allahun vetën në kuran, jo, si të thot mendja jo, dhe sepse e është ghajb, nuk ka mundësi me dhe përtu mendja. Vajukim unës salah, më thënë kure bes urdrave të Allahut, edhe zbatan, dhe më thënë, e falë namazin, wa mimma rëzaknahum ju në fikur, edhe japin prej asaj qka Allahut ju ka van. E kështu me ra, dhe më thënë, cilësit e njerëzve të devaqmë, njerëzve të menëqur, njerëzve qka mendojnë, janë këto, dhe thëtë se e pranojnë udhëzimin e Allahut subhanahu wa teala. Kurse këta gjëhmid, dhe më thënë, kanë, kanë, kanë fillu me mendu për Allahut, thot, vë tëra kull e thër, i kanë lonë argumentet, kuronin edhe sunetin, vë wa vë dha ulë kjasë, e kanë vendosë kjasin, dhe më thënë analogjinë, ose e, krasimet ato, shka i bojnë edhe analizat etyre. e tyre, dhe thot, vë ka suddine ale raqjihim, e kanë krasu fejnë me mendimet e tyne. Më thënë, shka e ka pranu mendimi tyne? Ka qenë hak në fejnë, shka nuk është në pajtim me mendimin e tyre, e kanë refuzu. Edhe kjo është ajo që ka si lë dëvijimin, në më thënë se fjalla këjas, ka dhe kuptim sahi, dhe thëtë për normat e shëriatit, ka këjas, dhe thëtë më nëse dy që është t'je pajtohen në shkakun, për të cilën është urdhru e së është në dalu, e marrin gjykimin e njajtë, kjo është në fikë. Me gjithë se, ka thoni për temija, në çështjet e kjasit është se për secilin si punë, për cilën ka ijma te muslimant, para të ka edhe tekst prej Kuranit ose Sunetit. Do të thonë nuk mundet më të qenë ashtu dë një normë e lënë, do të thotë pa e, pa pas argument. Po pa ne sa jo është në çështjet e fikut kurse në çështjet e akidës, nuk ka dyshim se kur bëhet fjalë për gaib, do të thonë duhet më marr Diturin vetëm prej ati që e dirë kaibin Vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala Edhe jo me shni dyshim në fe Ka thonë Allahu Felavë rabbi kela ju minun Më thonë jo pasha zotin tënë Ata nuk besojnë Hatta ju hakimu kefi me ashegja rabbejnë hum Për deris aty të të, të marrin Pra për nga mirin se lo lansëm Më thonë kurani dhe sunetin Për gjykatës në qështjet Për të cilat kanë ata mos marveshje Më thonë kurani dhe sunetin thumë me laje gjidu la fi emfusim harajan mimma qatajta, edhe pastaj mas gjukimit të eh, kuranit e sunetit, mas me pas diska pak nëtësi në zemër, <coughs> wa ju sëllimu të slima, mirë po të dërëzohen plotësisht. Atëherë janë besimtarë, për ndryshë nuk nëse nuk e bajnë këta, atëherë nuk janë besimtarë. Edhe ka thënë fegja u bil kufri a janën, në më thënë kanë pru kufrë, qartë, që shka nuk ka dyshim se është kufër. Edhe kjo fjallë të tyre nuk ka dyshim se janë kufër, i pasër, dhe më thënë, mohimi i gjitha tyre cilsive të Allahut, pra sikur që ka thamë, at ata e kanë krasu, ata e kanë përngjasu, dhe më thënë, me krasimet e tyne, shka i bon, ata njere kanë përngjasu Allahun, pas taj kanë dalë me largu për i këti përngjasime dhe kanë cu përngjasim, dhe thëtë, dhe më të keqë, dhe thot, kan përngjessu se fjala e Allahut, të folurit e Allahut, është sigurt folurit e njerëzve. Edhe kan thon po mohojm këta, po bëjm, atëherë e kanë përngjessu Allahun me Memec. Do të thon çka nuk fol, ose me çështjet ngurta, bile bile ve më shumë. Ata e kanë e, duke i mohu të gjitha cilësitë të Allahut, siç thot autori Rahim Allah. Pak më vonë, ata në realitet e kanë mohu Allahun. Do të thon besimi i ty në përfundim i besimit të tyra ose nuk ka Zot dhe të prej mohimeve cëka i kanë bë. Bon. Ka thonë wa akfarul halk, dhe më thonë i kanë bë qafira kryesat, mundët arabistika të të të kuptimet, ose i ka pasë për qëllim ki autori, rahimehullah, se i kanë bë qafira të gjitha ta që ka nuk janë pajtu me mendimin e tyne, i kanë shpalë qafira, ose në realitet i kanë, dhe me kë i kanë zjerë në kufër njerëzit, i kanë bë realist, i kanë bë qafira me mendimet e tyre, Edhe kjo është ajo fjala në thunë shka ka thënë, vëtë tërëhumul emru, hëtë të kalu bit të atil. Dhe më thënë, kjo të është i ka cu dheri të mahimi. Pra e ka përqëllim mahimin e plotë, e kanë mahu Allahun. Dhe të duke mahu se e, Allahun nuk e ka kitë cilësi, nuk e ka ketë, nuk është mbi kriesat, nuk kryon, nuk... gjitha cilësit i kanë mahu. Nuk fletë, nuk she, nuk dëgjon, dhe më thënë, nuk eksiston. Edhe për lartë kjo është piqështjeve të ato se, se dheri sot, du më thënë, e sharit, e maturidit, shumë, ma shumë t'i angazhojnë me kjo qështja, o, është Allah unë bi krijesat ose jo. Edhe, e, du më thënë me ato, se qëse definojnë besimin e vetë, definicionit tyre, për Allah unë është identikë me definicionin e asgjës. Du më thënë, thënë, Allah unë nuk është in dam për krijesave, edhe nuk është i njit me krij, mbrenda krijesa. Do thon nuk është kërkun. Po hala edhe matutje, nuk është nalt, nuk është post, nuk është para, nuk është mbrapa, nuk është djathtas, nuk është majtas, do të thon nuk është askund. Edhe nuk dëgjon, nuk se nuk flet, nuk e, nuk ka ata mohojnë përmendëm më herët trupin, nuk ka trup. Dhe më pse nuk ka diçka nuk është Allah, nuk ka qenje. Pra, i bje se e, përfundimi a ki dhe së tyre është, edhe përsa ata nuk thonjë, nuk ka zëtë. Ata thonjë se ka, mirë po cilësit, qka i mëhojnë ata, edhe atë qka dojnë ata me mëpohu, të më thonjë i bje përfundimi se nuk ka zëtë. Pra ndaj, nuk ka dishim se që shkanë thonë djetartë, bidarti është posta e kufrit. Për mes bidatit, shkon njeri në kufr, duke le ju një bidat një bidat ma të vogël. Dhe të, si ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, feljaht dhe rillë dhine ju khalifune anë emri hi, pra dhe të kemë kujdes ata që ka e kundrëstojnë urdhënin ose rrugën e pengamirit sëllë Allahu alim sëllëm, se ata du ti godasë një fitne Ka thoni më Mahmedi, a dini që ka është fitne, fitne është shirkë. Sepse, kur njeri i lejon vetës që ta kundrëstoje rrugën e pengamerit, sallallahu alai sallem, Allahu ja devjon zemrën deri sa delë në shirkë. Edhe e shohim se njerëzit kanë fillu duke folë për disa qështje, që ka kanë qenë shumë të vogla në fillimë, Mirë po, përfundimi të tyre ka rritë të rritë në kufër edhe të këfir i krejtë muslimanve. Prej këvaritëve, në më thënë ata shka kanë fillu e, duke bërë dhikër me gurë në Gjami, të cilve i ka thonë një prej djetarve matë mëdoj të umetit, Abdullah bin Masud, radhi Allahu anhu, jo ka praktikua, se jo ka zbatua atyre hadithin e, këvaricjve. Edhe në realitet përfundimi t'yre ka qenë me të vërtet e t'il. Se kret janë ba, i kanë luftu sahabët, dë thotë, në luft ka ona e këvaricjve. Edhe matutje kështu njerëzit që ke kanë leju bidate dvogla duke shku, ma thell e ma thell, thel, <coughs> dheri sa kanë arrit, dheri të ky kufër për cili nuk ka dushimt. Më thënë, kje është e, akidja t'yre në realitet e është mohim E Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na rujt uh, në vast kuptim të drejtë të fes, në uh, ne stoft detyrin edhe uh, në në mundsoft praktikim të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa të ataqojm at subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala 'abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin.